Bun. Apocalipsa, capitolul 17. Apoi, unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire de mânie a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis Vino să-ți arăt judecata cele mari care șade pe ape mari, cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Deci, a, suntem în momentul în care Pavel îi... A, Pavel, auzi Ioan, imediat după, cele, după ce vede revărsându-se cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Am discutat despre ele data trecută. Și într-unul dintre potirele astea, unul dintre cei, șapte, dintre cei șapte îngeri care fac anunțuri în capitolul 14, mă iertați, a, îngerul ăsta, unul dintre îngerii spune lui, lui Ioan vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat cu vinul curviei ei. Karl Marx spunea, religia este opiul maselor. Și e puțin probabil că el a fost conștient de faptul ăsta, dar a citat tocmai versetul ăsta <gânde> când a spus lucrul asta. Religia este într-adevăr opiul maselor. Religia este găselința numărul unu a lui Satan pentru a înrobi, a regimenta și a controla omenirea. Și religia este responsabilă de cele mai mari atrocități de-a lungul istoriei. De la omorârea lui Abel, care a fost omorât tot în numele religiei, nu? Cain nu a reușit să obțină favoarea lui Dumnezeu și o să vedem imediat ce înseamnă religie, care e definiția religiei. Deci Cain a obținut favoarea lui Dumnezeu și l omoară pe Abel care a obținut-o. Până, până la execuția celor care nu vor primi semnul fiarei. Deci, atrocități inimaginabile. Gândiți-vă numai la, la inchiziție. Inchiziția care a omorât Milioane și milioane de creștini. La jihadul islamic. Nu? Ei omoară creștini și ne la un loc în numele religiei Gândiți-vă la Ira, nu? Care tot în numele religiei aruncă în aer pe protestanți sau pe anglicani, să zic așa. Nu? Toate chestiile astea sunt făcute în numele religiei. Cruciadele. Cruciadele. Puh. Mare atrocități. Extraordinare. Religia este încercarea oamenilor de a-și câștiga dreptul de intrare în cer. Tentativa de a-i suci, ca să zic așa, mâna la spatea lui Dumnezeu. Nu? De a-l îndatora. Și este o tentativă zadarnică și ridicolă. Termenul de religie vine din latinescu religio religare, care înseamnă pur și simplu a relega a reînoda, a reconecta și se referă la toate demersurile omului de a reînoda relația cu Dumnezeu care a fost ruptă. Până aici până în punctul ăsta, toate bune nu avem nimica de obiectat cu excepția faptului că din capul locului, demersurile astea sortite eșecului nu, conform diagnozei lui Pavel din Roma 3 cu 23, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și cuvântul pe care îl folosește Pavel aici, a păcătuit, au păcătuit, îi hamartano, care înseamnă a arata ținta, a te abate de la parcurs. Și sunt lipsiți, îi cuvântul ăsta e verbul ăsta e ustereu care înseamnă a cădea înainte, a bate mai scurt, a fi lipsit. A, a lipsit o, o... Deci, dacă le combinăm pe astea două, Pavel, de fapt, zice că noi nu reușim să lovim ținta și, din contră, înainte, cădem înainte, ajungem, batem întotdeauna înainte de țintă. Nu putem să ajungem până la țintă. nu avem cum să ajungem până la țintă. Și gândiți-vă numai la <laughs> la frustrarea e, zice, e, o, e o chestie care frustrează omul până la urmă e un lucru bun ca omul să fie frustrat de religia lui nu? pentru că atunci se întoarce cu adevărat înspre Dumnezeu și zice Doamne eu nu pot numai Tu poți gândiți-vă la șorțurile din frunze de smochin pe care le-a făcut Adam și Eva. foarte frustrante în primul rând că spune acolo Biblia că ei au cusut frunze de smochin orice om care a avut o frunză în mână știe că n-ai cum să le coși ca să țină la primele mișcări, se rup, nu? Că frunze. Asta în primul rând. În al doilea rând, oricine a ținut în mână o frunză de smokin, știe că e, e foarte irritant, aproape ca o urzică. Deci vă imaginați ce frustrare, ce, ce la ce inconfort s-or supus Adam și Eva. Și Dumnezeu vine și le dă haina adevărată din din blane de animal. Lecție practică le-a dat Dumnezeu. Fără vărsare de sânge nu există acoperire de păcat. Nu există iertare de păcat. Și în ebraică și în greacă cuvântul care e folosit acolo e cofar în, în ebraică care înseamnă acoperire sau acoperirea păcatului. Deci iertarea păcatului. Faptul că îl acoperă și nu, nu se mai vede. Mulți au fost care s-au supus la niște chinuri la chinuri groaznice biciuindu se și așa mai departe Luther inclu inclus în, în, în categoria asta ca să obțină iertarea și uh, favorul lui Dumnezeu știi? și Luther a fost chiar frustrat pentru că nu reușea să ajungă să renoade relația cu Dumnezeu a fost chiar frustrat și atunci Dumnezeu a venit și eu l-a întâmpinat și eu zis eu descoperit Scriptura din Galaten și, bineînțeles, din, din Habacuc. Cel neprihănit va trăi prin credință. Deci cam asta e cu religia. Omul este supus păcatului și îi lipsit de gloria lui Dumnezeu și ca atare orice încercare a lui de a restabili legătura cu Dumnezeu bate prea scurt. nu ajunge până acolo. Și am zis că până aici toate bune. Însă problema se naște atunci când omul începe să ia încătare ca să zic așa, alte ținte și să le să zică: ăla ai Dumnezeu! Să le atribuie lor Dumnezeirea. Limbajul din versetele astea două cu care am început, din primele două versete din capitolul 17, ne duce cu gândul direct la scrisoarea Domnului Isus către Tiatira, către Biserica din Tiatira. Și să ne amintim puțin de ce zice acolo în capitolul 2, versetul începând de la 20. Îi spune așa, dar iată ce am împotriva ta, tu las ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să măgească pe robii mei să se vedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea sau pe cei care curvesc cu ea, ce prea curvesc cu ea, am să-i trimit în necazul cel mare, dacă nu se vor pocăi. Am să-i trimit în necazul cel mare. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchi și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. La vremea respectivă când am studiat pasajul ăsta, am, am văzut că limbajul folosit de Domnul Iisus depășește contextul local al bisericii de acolo, din Tiatira. Și a, am identificat această biserică din Tiatira, care în paranteză, vreau să vă reamintesc că înainte de a se numi Tiatira, s-a numit Semiramis. Ca vorbind, deci biserica asta din Tiatira vorbește în mod profetic de biserica medievală, am zis atunci. Și se referă la aspirațiile, la dorința bisericii medievale de dominație mondială. Dominație pe, aici pe pământ. Papa se numea Vicarului Christos, nu? Se numește și astăzi Vicarului Christos. Și ceea ce înseamnă Vicar înseamnă înlocuitor. Același, același termen ca și Anticrist. Vicarului Hristos și Anticrist sunt doi termeni sinonim. Nu? Pentru că anticrist în locul lui Hristos, nu a, împotriva lui Hristos în mod neapărat. E, implică și faptul că este împotriva lui Hristos, dar e în locul lui Hristos. Asta înseamnă anticrist. Biserica asta, am văzut că biserica asta care e născută în evul întunecat, este prezentă și astăzi pe eșicherul spiritual, în viața spirituală această biserică primește din partea Domnului Iisus două avertismente. Femeia, femeia pe care o să o identificăm imediat, primește avertismentul că va fi aruncată în pat, bolnavă, și că copiii ei vor fi omorâți. Și respectiv, cei ce preacurvesc cu ea, ei primesc avertismentul că vor fi aruncați în necazul cel mare, dacă nu se vor pocăi. Și aici, în pasajul nostru, am văzut că îngerul identifică două grupuri care sunt afectate de femeia asta. Împărații pământului, despre care se spune că curvesc împreună cu ea. A curvi se referă la a avea o relație nelegitimă. Da? Asta e. Știm și noi că se referă în Biblie de foarte, foarte multe ori, Dumnezeu vorbește sau numește curvie idolatria sau închinarea la alți Dumnezei. Împărații care curvesc împreună cu ea, asta denotă o complicitate. Nu? Împărații și femeia respectivă îți complici și îți parteneri în relația asta nelegitimă. Și pe urmă, al doilea grup îți locuitorii Pământului, despre care am vorbit în mod extensiv înainte, și care sunt intoxicați, îmbătați de curvia ei. De-aia zică Karl Marx fără să vrea o citat versetul ăsta. Religia este într-adevăr opiu maselor. Oamenii îs îmbătați de religie și ei își pierd controlul. Astfel pot să fie înșelați și manipulați. Atâta, atâta mar de vreme biserica catolică spus crede și nu cerceta. Și în numele creștinismului au fost făcute Acum am zis, atrocități mari. Fratele și-au vândut. Fratele și așa mai departe. Inchiziția și... Nu, nu are rost să mai... Să mai... Uh, intrăm în amănunte. Mergem mai departe, versetul 3 spune Și m-a dus în Duhul, într-o pustie, și-am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea șapte capete și zece corne.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 de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Eu am vede femeia asta călărind o fiară, de care o să ne ocupăm un pic mai târziu. Și aparent femeia e, asta este în controlul fiarei, o călărește. Are frâiele în mână, nu? Aparent, zic aparent și o să vedem de ce mai târziu un pic femeia asta e foarte bogată am văzut că e îmbrăcată în purpură este împodobită cu aur și în purpură și stacojiu culori foarte semnificative uh, împodobită cu aur cu pietre scumpe și cu mărgăritare și ține în mână un, porti, un potir de aur care îi, îi uh, prinde spurcăciuni și de necurății deci e foarte bogată și vreau să vă sugerez faptul că biserica catolică la ora actuală e cea mai bogată entitate de pe pământ. Deci ei au domenii nenumărate, proprietăți, au aur care nu poate fi cântărit și așa mai departe. Bogății din astea în, în opere de artă, în materiale prețioase și așa mai departe. Averea bisericii catolicei chiar nu poate fi măsurată. Vedem încă un lucru, că femeia asta e foarte perversă și legăturile ei nelegitime, curviile ei trec de orice limite din multe puncte de vedere. Și am vorbit la vremea respectivă, n-are rost să ne mai întoarcem acolo despre prostituția sistemului ecleziastic. Clericul se prostitua ca să, zic așa, ca să zic așa pentru ca să ajungă să obțină o, oarecare să obțină control, să obțină dominația. Și am văzut că Întotdeauna religia e un parteneriat, e un, ca să zic așa, un, un, o complicitate între femeia asta și împărații pământului, deci uh, guvernele, ce, cei care domină, care au conducerea, care au uh, autoritatea politică pe pământ. Și întotdeauna religia o să vedem că urmărește banul și puterea. Am văzut că femeia asta avea scris pe frunte. Spune Cornilescu o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. În original nu e o taină, ci taina, articulat, cu articol hotărât. Pe frunte sta scris un nume, două puncte. Taina Babilonului, sau Babilonul, cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și vreau să mă opresc puțin să vorbim despre a, misterul babilonian. Dacă țineți minte, în Geneza, capitolul 10, citim despre un personaj pe nume Nimrod, care era fiul lui Cuș. Și e foarte interesant că pasajul spune așa: Fiul lui Cuș, două puncte, Seba, Havila, Sapta, Raema, <coughs> Sapteca, fiul lui Raema, Seba și Dedan. Și pe urmă, ca și cum Și-ar aminti ceva Autorul Dumnezeu de. A, Cush a mai născut și pe Nimrod Și face o mică paranteză Aici Cush a născut și pe Nimrod El este acela care a început să fie puternic pe pământ El a fost un viteaz vânător Înaintea Domnului Iată de ce se zice cam Nimrod Viteaz vânător înaintea Domnului El a domnit la început peste Babel Erec, Acad și Calne în țara și Near. Din țara asta a intrat în Asiria, a zidit Nimime, Rehobot, Ir, Kalach și Resen între Nimive și Kalah. Aceasta este cetatea cea mare. Și se închide paranteza cu Nimrod. Și asta e ce citim despre Nimrod. Textul ne încurcă puțin pentru că nu e foarte clar. Spune, viteaz vânător înaintea Domnului. În Septuaginta îi tradus cu arhe, care înseamnă de fapt înaintea sau peste Dumnezeu da, încearcă să ia locul lui Dumnezeu și un alt lucru care nu îl distingem din textul ăsta, dar care îl distingem din textele rabinice de interpretarea Bibliei a Torei și din Iosefus și Iosefus spune același lucru că Nimrod vâna oameni el era vânător de oameni el avea două aspirații și o să vedem Nimrod se căsătorește cu o femeie din popor pe care o cheamă Semiramis. Și într-un mod uh, misterios, Nimrod moare. Și Semiramis bineînțeles rămâne fără urmași. Semiramis rămâne ca fiind regina. Uh, mai inquisitază, dăm un pas în spate. Ce se întâmplă? Nimrod începe să construiască Babelul. Și citim despre Babel, că Dumnezeu Merge și le zădărnicește planurile, îi zădărnicește practic planurile lui Nimrod. Și el pleacă și zidește în Asiria, Ninive și alte cetăți acolo. Da? Și Nimrod are oare de nevastă pe Semiramis și moare la un moment dat fără a avea urmași. Și atunci Semiramis are o problemă mare. Pentru că ea nu avea nici un drept să aibă pretenție la tron tronul ar fi trebuit să tronul a Siriei, mă refer, a Niniveului a împărăției pe care o, a început-o Nimrod trebuia să fie o bătaie acolo între locotenenții lui Nimrod, nu? Neavând Nimrod urmaș. Însă, se mirame ce face. Naște un copil pe care îl numește Tamuz și ea afirmă, bineînțeles că e inspirată de diavol. Diavolul o primit în grădina Edenului, o primit o înștiințare, ca să zic așa, nu? și voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii. Asta e proto -evanghelia. Dumnezeu ne, ne lasă să cunoaștem planul lui chiar de la început. Pentru că femeia nu are sămânță, ea are ou, sămânța bărbatului. Deci, Dumnezeu îi spune din capul locului lui Satan că el va fi învins de, de un om care se va naște în mod miraculos din fecioară, din, dintr-o femeie care nu a cunoscut bărbat. Asta, înseamnă, asta vreau să zic că suntănța femeii. Și Satan, bineînțeles, având cunoștința asta, o inspiră pe Semiramis. Și Semiramis, mă rog, aici nu știu cum s-a întâmplat ca ea să aibă, dacă într-adevăr a fost uh, o naștere din fecioară, ca să zic așa. Însă îl are pe Tamuz ca și copil, care se autoproclamă reîncarnarea lui Nimrod, care înainte se proclama, s uitat să vă zic, zeul soare. El era zeul soare. Tamuz, la rândul lui, în jurul vârstei de 30 de ani, e omorât într-o vânătoare de un mistreț și în vie după o perioadă de timp. Și toate lucrurile astea, în vie, deci în, în mod miraculos, toate lucrurile astea îs sărbătorite în așa numita religie a misterelor babiloniene. Misterele babiloniene. Care era de fapt un cult al Soarelui. Și era sărbătorit în felul ăsta, în jurul solstițiului de iarnă, când Soarele are cea mai scurtă apariție pe cer, 24-25, 22-23, 24-25 pe acolo în jur date alea decembrie are cea mai scurtă apariție pe pământ. Se zice că atunci când soarele moare și se sărbătorește punând un buștean pe foc. Iar în ziua următoare sau zilele următoare când ziua începe să crească soarele deja apare mai mult pe, pe cer în ziua următoare era a dus un copac verde și pus pe un suport, un podobit, frumos. Asta era una dintre sărbătorile închinate soarelui. E misterele astea babiloniene s-au răspândit ca gripa porcina în toată lumea. Și găsim aceleași ritual, aceeași poveste în practic toate religiile lumii. În China în uh, Papa Noua Guinee, în Grecia, în, în Egipt, Isis și Osiris, în Grecia Afrodita și uh, Eros, în uh, Roma, Venus și Apollo, în uh, Orientul Mijlociu era Cibele și Bacchus, și așa mai departe. Toate au aceleași ritualuri, aceleași chestii, dacă nu are rost să acum ce mai, mai bine dacă vreți să vă documentați în direcția asta, să luați o carte care se numește Cele două Babiloane de Alexandru Hislop care e o carte foarte groasă și foarte bine documentată care abordează puțin cam în amănunt și o altă carte care nu-i tradusă la noi de fapt nici asta nu-i tradusă la noi e, uh, femeia care călărește bestia de Dave Hunt. Astea sunt două cărți care tratează aceeași, aceeași problemă. Migrarea misterelor babiloniene din Babilon în toată lumea. Și itinerarul pe care l au luat înspre Roma a fost foarte simplu. Deci în momentul în care Babilon a fost cucerit de persi persii e un popor semit, dacă nu știați lucrul ăsta l-ați aflat acum, un popor semit spre deosebire de asirieni și babilonieni, care erau popoare cușite. Respectiv Nimrod era din cuș. Se trăgea. Itinerarul. Deci, în momentul în care Babilonul a fost cucerit de perș, toată clica asta preoției soarelui, preoții misterilor babilonine, au migrat înspre vest. Și s-au oprit în Pergam și în Piatira, adică în Semiramis. De unde și cele două scrisori care tratează subiectul ăsta al infiltrării misterelor babiloniene în biserică. Și pe urmă de acolo, în momentul în care zona aia a fost cucerită de Romă, au migrat înspre Roma, au căutat întotdeauna bani și puterea. În paranteză fie spus, și Chiatira și și Pergam au fost foarte bogate ca și orașe, amândouă din motive diferite, dar au fost foarte bogate. Pergam a fost un centru bancar și Piatira a fost centru breslelor. Deci, pentru creștini era foarte greu. Dacă avea, era aia era foarte greu pentru că, fără să intri într-o breslă nu prea aveai șanse pe piață. Și, intrând în breslă, ca să intri în breslă trebuia să te închin sau să urmezi ritualurile lor. Deci, era o provocare pentru Asta creștinism și în prilej de compromis. asta a însemnat, practic că snicia creștinismului cu religia misterelor. Misterele astea babiloniene au intrat în biserică și biserica catolică are multe mistere și în, în, în momentul de față. Ritualul, ritu catolic îi bazat pe mistere, la fel și ca și ritu ortodox de altfel. nu e taina cuminecătorii, taina spovedanii taina nu știu mai ce taina Fecioarei Maria. E o taină. Pe cum a rămas Maria, a reușit să rămână Fecioară și cu toate astea au avut încă patru băieți. Nu? Iacov, Iuda, Iose. Transubstanțierea e o altă, e o altă taină. Nu? Faptul că de fiecare dată când preotul îți dă cipsul ăla în vin se transformă în trupul lui Hristos și în sângele lui Cristos, în gura ta, în mod miraculos, într o taină și un ultimul lucru Ioan se miră foarte tare, de ce? pentru că el identifică cine era femeia asta și nu se aștepta ca prigoana asta extraordinară să vină din interiorul bisericii Biserica, ca și stabiliment, este responsabilă de moartea mai multor creștin decât toate celelalte prigoane la un loc, în inchiziție, în cruciade și în războaiele civile pe care le-au declanșat. La ordinul unui, unui papă, într-o dupămasă, au fost omorâți peste un milion de creștini, de protestanți, ca să le zic așa. Nu știu dacă știți, dacă ați auzit vreodată de Noaptea Sfântului Bartolomeu. Îi costă din cap că el e istoric și îl auzi, bineînțeles. În Noaptea Sfântului Bartolomeu, în Paris, au fost omorâți 50 și ceva de mii de hugenoti. La fel au fost omorâți uh, anabaptiștii, au fost omorâți o mulțime de alte uh, husiții în, în Cehoslovacia.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 Ați înțeles pasajul? Putem să trecem mai departe? <laughs> un, un, primul lucru pe care îl observăm e că uh, fiara asta e stacojie. Și stacojiul e culoarea balaurului. Am citit asta în capitolul 12. Nu? Balaurul era de culoare stacojie. De altă parte, stacojiul și purpuriu sunt culorile oficiale ale bisericii catolice. Și au fost culoarea Romei. Pe urmă, al doilea lucru pe care îl vedem aici, în pasajul ăsta, e că fiara este, de fapt, în control. Spune fiara care o poartă. Deci fiara o purta pe femeia. Femeia credea că ține frâurile, că are hățurile în mână, că e în control, că ea este cea care dirijează. Cine este fiara? Să vedem dacă avem mintea plină de înțelepciune. <laughs> Spune în primul rând că cei, cele șapte coarne sunt șapte munți pe care stă femeia. Asta e unul dintre elementele de identificare a femeii ca fiind Roma, pentru că Roma e singurul oraș uh, mondial, ca să zic așa, pe șapte coline. Nu? Munții, de asemenea, e un termen conotativ pentru împărății. Dacă vă gândiți la Daniel, capitolul 2, Nebucarnețar vede în visul lui, vede o stâncă care se desprinde singură, se rostogoleste și, după ce distruge statuia, se transformă într-un munte înalt Deci Muntele e împărăția lui Dumnezeu. Și Daniel îi dă ră, explicația lui Nebucarnețar că va fi o împărăție care va fi împărăția lui Dumnezeu, care a, nu va fi așezată de mâini omenești, și... A, Sfinții vor prelua conducerea, să zic așa. Deci e vorba despre împărății. Șapte împărății. Și lucrul ăsta e confirmat mai departe. Că sunt și șapte împărați, spune mai departe îngerul, sau împărății. Cuvântul e același. Bazileia. Bazileis, pardon. Bazileis, împărați sau împărății. Au fost șapte împărății care au dominat Lumea. Nu? Egiptul, Asiria, Babilon, Persia, Grecia, Roma, a șasea, și urmează a, cea de-a șaptea, Roma, în faza doi. La vremea lui Ioan, cinci împărății căzuseră. Nu? E vorba despre Egipt, Asiria, Babilon, Persia și Grecia. Cinci. Una era prezentă în vremea respectivă și asta era Roma, numărul 1 Și cea, cel care, sau cea care n-a venit încă, Roma reloaded, să zic așa. <laughs> Matrix reloaded. Roma reloaded. Despre ea îngerul face o precizare, că era și nu mai este. În timpul lui Ioan, singura națiune care nu exista era Asiria. Babilonul exista, Grecia exista, ca și națiune, ca și, așa, Persia exista, era Imperiul Part, care era, de fapt, nici nu era, partea Imperiului Roman era uh, rival, să zic așa. Singurul popor asirian care a fost re, uh, risipit, pentru că dacă țineți minte, îi se promite lucrul ăsta în, în uh, Isaia poporului, că ei vor fi risipiți și că nu vor mai fi un popor. Egiptul exista, știi, ca și regat, ca și împărăție la vremea respectivă. Singurul e Asiria. Și, bineînțeles, că mai vorbește și despre cei zece împărați care nu au primit încă împărăția sau dominarea, sau uh, influența asupra lumii, ci o vor primi împreună cu fiar. Vor primi Puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Și e, exprimarea asta ne duce cu mintea în, e, epistola, în scrisoarea către cei din Filadelfia, cărora le zic așa, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul răzbunării, care se va revărsa pe întreaga, peste întreaga oră. Deci ceasul se referă la perioada asta, de șapte ani. E o exprimare simbolică. Pe urmă, îngerul continuă. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care de curva, sunt roade, gloate, neamul și limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut, fiara o vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i ducă la îndeplinire planul lui să se învoiască pe deplin și să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are, prezent, timpul prezent, care are stăpânire peste împărații pământului. Care era cetatea cea mare care avea stăpânire peste împărații pământului la vremea lui Ioan? Roma. Care e legătura dintre Roma și Babilonul atunci, nu? Hai să vedem câteva concluzii. Nu pentru că pe frunte scria misterul, Babilonul, curva, mama curvelor, știi? Deci era vorba despre Babilon acolo. Sunt două legături. Una trecută, pentru că misterele babiloniene despre care am vorbit, au migrat în Roma și s-au cununat acolo cu biserica. Și una viitoare, care, pe care o vedem în Zaharia capitolul 5 versetul 5 Îngerul care vorbea cu mine înainte și mi a și mi-a zis, ridică ochii și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns, ce este aceasta? Și el a zis, iese Efa. Și a adăugat, aceasta este nelegiuirea, spune Cornilescu aici, a lor, în toată țara. Cuvântul, de fapt, înseamnă înfățișarea exterioară, aparența, în toată țara. Deci, Îngerul, de fapt, îi zice, așa arată ceea ce vezi tu aici, îi, îi peste tot la fel. Uh, și iată că se ridică, că se ridica un talant de plumb și în mijlocul Efei ședea o femeie. ia el a zis, Îngerul, aceasta este nelegiuirea. Deci nu e, e alt cuvânt. Nu e ăsta din uh, versetul 6. Nelegiuirea. Deci, ce spune îngerul? Așa arată peste tot nelegiuirea asta. Peste tot, oriunde. Te uita și vezi așa ceva, înseamnă că poți să o identifici cu femeia asta. Și i-a dat brânci în efă și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Am ridicat ochii, spune mai departe, și m-am uitat. Și iată că s-au arătat două femei în aripile lor, sufla vântul, ele aveau aripi care ale cocostârcului. Au ridicat Efa între pământ și cer. Uh, Cocostârcu era o, e o pasăre necurată pentru evrei. Deci, în, în idiom, în imagine, uh, femeile astea erau necurate. Erau demoni. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, unde duc ele Efa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara și near, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei. Duc să zidească o casă în țara și near bineînțeles că în e Babilon a, ce se întâmplă Zaharia a, are o discuție cu îngerul ăsta și, a, îngerul zice Zaharia uite-te sus acolo, ce vezi și el vede ceva dar nu înțelege ce vede de fapt și zice nu știu ce e ce, ce aia zice uite că e iese EFA deci aia e o F. -ă, containerul ăla pe care îl vezi Lui o F. -ă. EFA era o unitate de măsură a volumului. Deci era un container practic cu care se măsurau solidele, cerealele și așa mai departe. Iese EFA, îi spune îngerul. Și în EFA asta era o femeie. Îngerul îi zice, vezi Vezi cum arată femeia aia? Asta e nelegiuirea și așa va arăta peste tot. Oriunde o vezi tu, asta e nelegiuirea. Înțelegi? Și Zaharia întuncea e nedumerit și ne întreabă, bine, iau, vede cum Efa asta îi sigilată și luată de doi demoni, două femei demonice și dusă. Și Zaharia îl întreabă, bine, unde o duce pe femeia asta? Efa asta, pe nelegiuire. În țara Șinear, în Babilon. Și acolo îi zidește un templu. Ei vor din un templu. Deci, când biserica lui Hristos când trupul lui Hristos, când mireasa lui va fi luată la cer în urma bisericii a credincioșilor care bineînțeles că sunt și în biserica catolică, sunt și în biserica ortodoxă și în așa mai departe, peste tot în toate bisericile, sunt și creștini <laughs> în urma lor va rămâne un sistem un sistem religios care va fi foarte bogat și cu foarte mare influență politică. Și ă, bestia nu va avea nici o remușcare, nu, va avea, nu se va fi să-l folosească pentru scopurile lui. Și sistemul ăsta va fi transportat, ca să zic așa, cu cățel și cel în Babilon. Babilon, care, fie vorba între noi, în paranteză, se construiește, se reconstruiește, se reface acum, în zilele noastre. A început Saddam Hussein să-l reconstruiască și, la ora actuală, îi, în mare măsură, e terminat. Deci, Babilonul, el vrea să-și mute capitala acolo și să se, să se proclame pe el împăratul Babilonului. Bun, care e legătura dintre Asiria și Babilon? Legătura dintre Siria și Babilon îi că amândouă au fost întemeiate de către Nimrod, da? Istoric vorbind, care este în mod cert un arhetip, un, un model, un, o prefigurare a bestiei, al Anticristului. Și a, Babilonul este rezultatul aspirațiilor lui Nimrod, aspirațiilor spirituale, de a fi în locul lui Dumnezeu. Și cu toți știți ce se întâmplă la Babel Acolo. Babel înseamnă Poarta către Dumnezeu Asta înseamnă. Babel Deci asta e aspirația Babilonului e rezultatul aspirației spirituale De a fi în locul lui Dumnezeu De a-L înlocui pe Dumnezeu Și Asiria e rezultatul Aspirațiilor lui politice De a vâna omenirea De a o domina nu? Și legătura îi Îngemânarea asta în anticristul a... în care Vreau să vă reamintesc că, de fapt, nu e o singură persoană, că e un duet. E vorba despre bestie și prorocul mincinos. Uh, bestia se ocupă de partea politică și uh, prorocul mincinos se ocupă de partea asta religioasă. Care este legătura dintre Roma și Asiria? În Daniel 9,26, bestia identificată ca aparținând poporului roman. Dar spune... Uh, Poporul unui prinț care va veni va distruge Ierusalimul. asta e exprimarea îngerului de acolo, a lui Gabriel de acolo, din Daniel. Capitolul 9. Încă o dată. Poporul unui prinț care va veni va distruge cetatea și Templul Sfânt, și locul prea sfânt. Cine a distrus cetatea și locul prea sfânt? Romanii. Deci, asta îl identifică pe, pe bestia asta, pe prințul care va veni cu, ca aparținând poporului roman. Și tot în Daniel, împărăția este identificată cu, cu Roma. Identificabilă, nu identificată. Mă iertați. Pe de altă parte, mica, capitolul 5, și o să citim și cu asta încheiem. Mica, capitolul 5, spune așa... Și tu, Betleeme, știm cu toții pasajul ăsta, e frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine va ieși, îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei, vorba despre Mesia. De aceea îl va lăsa până la vremea când, se va, când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel.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 Se referă la anticrist aici. Ei vor pusti, deci păstorii ăștia, șapte păstori și opt căpetenii, ei vor pusti țara Asiriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi. Singular, nu ne vor izbăvi. Cine ne va izbăvi? Mesia. Astfel de asirian când va veni în țara noastră și va pătrunde în ținutul nostru. Și nu numai asta, ăsta nu e singurul pasaj în care anticristul identificat sau îi Uh, numit ca fiind Asirian, Asirianul cu amare. Deci bestia este Asirian. Cum le împăcăm peste a doua? Simplu. Asiria a fost partea Imperiului Roman de răsărit, care o dăinuit o mie de ani mai mult decât ramura vestică a Imperiului. Imperiul care conținea Asiria, nu? Deci asta se... Se pierde din vedere Când se... Deci e simplist să spunem că, a, păi anticristul să vine din Europa Nu, Imperiul Roman o conținut Europa Asia Mică până la Eufrat, nu? Asta a fost granița Eufratul a fost granița lor Și Africa, Nordul Africii Deci e simplist să zici că, că anticristul vine din Europa nu, cam asta e deci aici în capitolul 17 am văzut de fapt originea Babilonului și în capitolul 18 săptămâna viitoare o să vedem destinului am văzut un pic din destinului, un sneak preview să zic așa un, un cum se zice, premier. Premier, da. din a, a distrugerii lui însă a Asta e încă un lucru care Babilonul nu a fost distrus. E o diferență între cucerirea Babilonului care s-a întâmplat în uh, 400 nu, în, cât, 3, în 3, 5, nu, 400 de către Cir, persanul. Ah. A fost cucerit de Cir, persanul fără bătălie, fără luptă. Dar și Alexandru a făcut la fel. Și Alexandru a făcut la fel. Bine, Alexandru l-a eliberat, Uh, el a fost eliberator, a fost considerat ca eliberator uh, de cătrește, dar nu a, fost, uh, nu a fost distrus, niciodată nu a fost distrus. El a căzut în paragină și în uitare. Însă Biblia prezice și vorbește despre distrugerea Ierusalimului că nimeni nu va locui acolo, nici pasărea, nici șacalul, nimic nu va locui acolo, ci va fi un loc unde vor locui, uh, unde vor locui de numai spiritele rele și demoni. Babilon, da. mă scuzați-mă. Nu. Nu bine, hai să ne rugăm și să mâncăm prăjitură după aia. <laughs> Tată, dragă, îți mulțumim așa de mult că avem o mulțime de motive pentru care să-ți mulțumim. Dar unul dintre ele este că nu vom fi um, afectați în niciun fel de această de ceea ce îi se va întâmpla Babilonului și ce, ce se va întâmpla în lume, Doamne, în, acest, în acești șapte ani. Și, Doamne, știu că nu avem niciun merit și tu ești cel care ești biruitor Doamne, care ai fost biruitor la cruce Și noi vrem să umblăm În biruința ta Nu numai atunci Vrem să umblăm împreună cu tine Biruitor, ci Astăzi, zi de zi În zilele care vor urma Doamne, să nu uh, Cumpărăm minciuna Diavolului Care, care spune că care ne șoptește la ureche zi de zi, că în zadar te zbați. În zadar ești uh, încerci să, să fii sfânt pentru că lucrul ăsta e sort, eșecului. Doamne, Tu ai învins pentru noi la cruce. Ajută-ne să umblăm în această victorie și să o proclamăm. ajută-ne să trăim zi de zi cu ceea ce va urma după aceste evenimente, în minte. Faptul că noi vom veni împreună cu tine și vom stăpâni pământul. Și că pământul va fi din nou un loc binecuvântat și în care neprihănirea va, va domni. Ne uităm în jurul nostru și vedem atâta nelegiuire și de multe ori Suntem descurajați și, uh, și avem suntem ispiti, suntem tentați să cumpărăm minciuna asta. Însă dacă ne gândim, dacă trăim cu veșnicia în vizor, uh, vom putea să rezistăm aceste ispite. Doamne, ajută-ne să avem zi de zi această, această veșnicie în, în minte. Că va veni ziua în care vom sta față față cu tine. Că va veni ziua în care vom umbla alături de tine, în care vom respira aerul pe care respiri tu. Vom fi în urma ta și te vom urma peste tot unde vei merge tânjim după acele zile și ne gândim cu nerăbdare la, la ele. Doamne, ne așteptăm cu nerăbdare. Te rog să ne binecuvântezi săptămâna asta, Doamne, pe toți de aici și să ne ajut să adunăm cuvântul Tău în inimă ca să nu păcătuim. Ne ajut să uh, ne potrivim lui rău. Și te rog să ne umpli cu pacea ta, te rog să ne umpli cu bucuria ta. Duhul tău să se reverse din noi. Doamne, în numele Domnului Isus m-am rugat. Amin.